Willkommen im Spelunkencast, dem lockeren Podcast über alles, was Piraten in Nordrhein-Westfalen bewegt. So, Aufzeichnung läuft, jetzt müssen wir jeden haben, der eine Begrüßung spricht. Warum hört er? er? Radbett hört nichts. Er hat Mammel stillgestellt und wundert sich, dass er nichts hört. Ja, Tobi, dann hau mal rein mit der Begrüßung. Du kannst sie doch machen. Nee, du hast gefragt, das ist immer die Sau, die Grundst Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur seriösesten Sendung der Nation zum ersten deutschen Krähenlist und dem Spelunkencast. Und der mag, darf sich jetzt vorstellen. Bitte schön. Ja, ich glaube, ich stehe oben vom Alphabet, ne? Namen, hier ist hm. Britta. Tja, der faire Pirat fehlt. Da muss der Ibi sich vorstellen. Hallo. Der, der faire Pirat ist gerade kacken. Und ich bin der Michael. Ich bin's. Der Radbärt. Und der Tobi, der die bescheuerte Begrüßung gemacht hat. Ja, das hat ihr jeder erkannt. Hm. Na gut. So, wir haben mit Spielungen hast, wir müssen jetzt lustig sein. Langweilig. <lacht> du schneidest die Stille einfach raus. Das kam wie immer Automat. Aber wenn wir eine Funktion hätten, Effekt, schlechte Witze rausschneiden, dann wird auch nicht immer so viel überbleiben. Ja, deswegen hatten wir uns ja heute extra. Das sollst du doch nicht sagen, Radwert. Ja. Okay. Wir hatten wir heute ein Gas extra gemacht. Was steht denn in dem, was du nicht gemacht hast, drin? Da steht gar nichts drin. Aber wenn da was drin stünde, dann wäre das erste Stichwort. Nein, warte, das war nicht Harald gleich. Das waren alles seine Ideen. Ich hab das Grüne. Das war auch seine Idee. Oh, du hast so viel eingetippt. Siehst du, wir sind Team Harald. Das Team ich bin ihn für seine einzige Sekretose. Okay, wie geht's euch denn da in eurem piraten exerzizieren? Es ist ziemlich furchtbar. Offensichtlich. Also, der Körpergeruch nimmt ja auch langsam zu, weil ich meine, <lacht> es gibt ja keine Lebensmittel, also <lacht> so Aber ich meine, wenn man über einen gewissen Punkt hinaus ist, geruchstechnisch, ich meine, dann nimmt man das ja nicht mehr so wahr, auch bei den anderen. Nicht. Mhm. Ich mache jetzt hier einen Wettbewerb, ne? weil unsere Socken, die stehen jetzt langsam senkrecht. Ne? Mal gucken, wie ich hinterher... Also, das haben. hat sich so viel dummes Zeug jetzt. Ne? Aber es ist schon erstaunlich, das, was wir tun, hätten wir eigentlich überall tun können. Aber irgendwie sind wir hier. Also wir sind hier angekommen, waren einkaufen. Wir haben die Wohnung seitdem nicht verlassen. Ja, ich meine, da fährt man gerne für sechs Stunden Auto, oder? <lacht> das, das ist total, total sinnvoll. Ich finde das auch total sinnvoll. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht sechs Stunden Auto gefahren werden, sondern, sag ich mal, um die Ecke wären. Dann könnte man uns jederzeit wieder rankriegen zu irgendwas. Ne? Ach, kannst du nicht mal eben dein fahren? Kannst du nicht mal eben das erleben? Nein, können wir nicht. Wir müssen erst sechs Stunden Auto fahren, bis wir das tun können. Ja, ich meine, dann fliegt doch meinetwegen zwei Stunden irgendwo hin. Das ist doch immer noch angenehmer. Wo weißt du nicht mehr von dir haben? Na, ich weiß nicht. Nee, Daher werden wir nicht mit Tobis Chefwagen gefahren. Das habe ich sehr genossen. Na, ich ich habe es schon verpflichtet. verpflichtet. Morgen gehen wir raus. Nur damit wir sagen können, wir waren am Rheinfall, ne? Wir fahren eben fahre schnell vorbeigucken vorbei, auf dem Fenster und wieder zurück. Genau, da hätte ich rechtzeitig noch diese Simpsons-Folge gucken können und den, <lacht> den Film. <Fassel> <lacht> Der Radwett. Da muss man sich mal vor. Also hallo Thomas erst. Man muss sich mal vorstellen, ja, wenn da so vier Männer sitzen, ja, jeder macht da irgendwie so seinen Kram, zwischendurch regt sich mal einer, dann fängt Radbert an, irgendwas von irgendwelchen Filmen zu erzählen, dass man sie auf Englisch gucken muss. Und ich muss gestehen, dass ich dass mein Englisch nicht gut genug ist, dass ich ausdauernd einen ganzen Film gucken kann, ohne dann mit drin abzuschalten. Also hat er sich da eben darum gekümmert, diesen, äh, diesen Film dann äh, mit Untertiteln zu versehen. Ich, das gibt es ja gar nicht. Normale Menschen kommen auf so eine Idee nicht. Ihr habt schon echt viel Langeweile, oder? Ja, überhaupt keine lange Beisetzung. Ich habe was ziemlich Cooles programmiert. Das macht riesig Spaß. Mhm. Ja, wenn ich fertig bin, dann kann man aus dem, aus dem Pirate Feed Lister direkt die, ähm, die, die Podcasts als Tweet absetzen. Aber ja, das, das, was nicht. so witzig ist, kann ich hier nicht erzählen. Dafür kann man nochmal sechs Stunden in Auto fahren. Ja. Aber das, das Wichtige ist, wir sind hier alle gut unterhalten, oder? Ich sag. Nochmal, dazu muss man sechs Stunden Auto fahren oder einen vergleichbaren Aufwand, sonst geht das einfach nicht. Das ist die entscheidende Voraussetzung dafür. Wo wart ihr denn? Wir sind noch. Wir sind ähm, in der Schweiz. Ah, das heißt, du hast deine äh, treue Ehegattin allein im Kreis Borgen gelassen. Ähm, wolltest du jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen machen? Nein. Nein. Für mich eher so, als wollte er sich vergewissern, dass du ihn so bald nicht überraschend nach Hause kommst. Nachdem ich <lacht> Nachdem wir beobachten durften, wie sehr sie aufblüht, wenn du nicht in ihrer Nähe bist, glaube ich, dass das eine, Raff äh, eine Wohltat für sie ist. Das ist ja was ja, du mir ganz sympathisch, Thomas. Tobi, du hast ein fürchterliches Knarzen drauf. Ich? ein Knarzen? Ja, ein grauenvolles. Das ist nicht mal das übliche Übersteuern, sondern das ist einfach ein grässliches Knarzen, sobald du irgendwas sagst. Sieh ruhig weiter, Ich Schalte nochmal jemanden stumm. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ah, meine Laune war gerade einigermaßen in Ordnung. Denn. Das ist doch Ach, das Symbol der feminat School, oder nicht? Oh je. Ich will so eins. Ja, Das ja. ist ja. das. Mir völlig klar. Hallo, Hase. Hallo. Hallo. Kriege ich dann das Gegenstück für Männer? Genau, aber nicht mit einem es Pfeil dran, sondern mit einem gigantischen Penis. Es gibt kein Gegenstück für, für Männer. Ich, ich möchte das nicht. gerne auch haben. Ich <lacht> Abwarten. Nein. Ich möchte das auch gerne meiner unterdrückten Stationsleitung, meiner unterdrückten Abteilungsleitung, meiner unterdrückten Verwaltungschefin und so. All dem möchte ich das gerne schenken. Das ist ein harter Job, Thomas, wenn du alle Frauen unterdrücken musst als einziger Mann, ne? Ja, wenn alle Frauen, also wenn, wenn alle Führungskräfte durch Frauen besetzt sind, muss ich schon sagen, sind die Frauen echt arm dran. Also irgendwie das wirklich. Ja. Irgendwie hast du dich immer noch ziemlich scheiße an Thomas, kann das sein? Nee, eigentlich geht es schon wieder irgendwie. Ach, Melanie soll es auch so umgehauen haben, ne? Ja, wenn du mit Melanie telefonierst, hast du ungefähr so viel. Was habt ihr gemacht davon, Marina? Du warst dabei. Ja, ich war aber nicht krank. Ich hätte nicht den äh, Klaus abkühlen müssen, sondern mich selbst zum Abhören. <lacht> ne, Harald? Ja, ja. War ein Schrei. ein schöner Schrei. Ich fand Wann? ihn auch erfrischend, so morgens. Ja, fand ihn auch erfrischend, ja. Wann, Wann seid, seid ihr denn so aus der Schweiz wieder da eigentlich? Wir fahren am Dienstagmorgen zurück. Weil Was ich glaube, ich habe hier noch einen Laptop. Das ist eigentlich in der Schweiz? Wie, du hast da noch einen Laptop. Ja, ich habe doch gesagt, wenn der Harald den braucht, kriegt der für den, für die, bis, bis zum Ende der Bundestagswahl meinen einen Laptop, weil unser LAFO doch mit irgendwie nicht geschissen gekriegt hat, da mal, mal kurz zu nicken. Ach ja, stimmt, Ebi, wie war das in der letzten Vorstandssitzung? Erzähl doch mal. Nee, nee, tue Gutes und rede darüber, bei Schwachsinn halt die Klappe. Nee, bei Schwachsinn machen wir ein, äh, du weißt schon. Rede nur, wenn du konstruktive Kritik hast. <lacht> in zwei Tagen. Ich rede nur, äh, wenn du konstruktive Kritik hast. Das ist jetzt der Zeitpunkt für ein AFK bis 2019-Spieg, oder? Das war sexistisch, ich habe es genau gehört. Da, ich bin gerade die ganze Zeit total irritiert. Ähm, Harald, kannst du noch mal was sagen? Irgendwie klingt deine Stimme ganz anders. Ja, meine, ich bin da erkältet, deswegen ist meine Stimme ganz rau. Ich bin mich selber auch gut. Meine Güte, du klingst ja furchtbar. Das geht auch, ja. Ich habe gerade schon ein... gedacht, den habt ihr da mitgenommen. Das ist nicht Harald, der da am Mikro sitzt. Nein, die haben mich ja da gekapert. Dann gesagt, Heftig. Schreibe ich noch mal zurück zum Laptop. Ja, ich habe gesagt, wenn die nicht packen, irgendwie in einzustellen, zu stellen, kriegt er meinen. Ja, aber warst du noch am Schluss der äh, Veranstaltung dabei? Nee. Erzählt. Also, ich habe ja das Protokoll gelesen und äh, im Umlauf wurde beschlossen, dass die Verwaltungsmitarbeiterin einen Laptop bekommt. Das was? Dass die Verwaltungsmitarbeiterin einen Laptop bekommt. Ja, ich finde, dann sollte Harald auch einbekommen. Genau deswegen habe ich es erwähnt. Also, dass Claudia einbekommt, finde ich okay, da man Arbeitsmaterial stellen muss, sollte. Und sicher ist das okay. Aber Harald, genauso. Ja, ja deswegen habe ich mich ja auch so gewundert, dass das überhaupt irgendwie diskutiert wird. Und äh, es war ja schlussendlich Alexander, der das erstmal kategorisch abgelehnt hat, allerdings in einer alleinigen Entscheidung. Das war so, Harald, ne? Ja, das war. Äh dieser recht protest insofern, weil er das so so völlig äh, lapidar vor sich hat, so nach dem Motto Nein, das kommt nicht in Frage und dann sagt als Antwort darauf, sagte eben halt Ines, ja mein Handy habe ich ja an oder mein Handy ist ja an äh, Mel abgegeben worden. Weil ich dann gedacht habe, mh, also die Büro, äh, Bürokräftin, die hatte ein Handy vom Landesverband und der Beauftragte, der darf keins haben, weil es grundsätzlich nicht geht. Und das ist jetzt zwar an Kandidatin weitergegeben, das ist aber kein Problem, aber das passt natürlich hervorragend zusammen, diese pauschale Aussage von äh, Alex zu den danach Aussage von Ines. Ich äußere mich nicht dazu ha ich hätte auch nicht sein Ja, Ja, äh, äh, ich habe da nur Unverständnis zu äußern, aber äh, das gibt es an mehreren Stellen. Naja, ich meine, die haben ja auch dann alle entschieden. Ich denke, das war nur vorher, ist der Vorstand ja gar nicht gefragt worden. Dann wurde der Vorstand gefragt und im Prinzip zumindest bei dem Handy war die Entscheidung dann ja sehr schnell sehr eindeutig. Sag mal, Hase, wie viele Unterschriften brauchst du eigentlich, damit du doch kandidierst? Dann geht es Mann. Wegen dem Handy jetzt. Aber ich klingel hm. auch schon. Ich habe mich auch als Unterstützer eingetragen. Ich finde auch, dass du kandidieren solltest. Schweigen wir jetzt so lange, bis er Ja sagt? Können wir ja rausschneiden. Okay. Oh ja. Der Radbett ist wieder da. Habt ihr euch letzte Woche eigentlich schon über die Marina ausgelassen oder ist die letzte Woche im, hier im Mammel komplett ausgespart worden? Wieso? Was habt ihr denn schon wieder gemacht? Nee. Ich... <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> letzte Woche war ja gar kein spiel ein cast Wir machen ja nur alle zwei Wochen. Ich war so generell während der Woche, ich habe ja äh, quasi, äh, ich war mambelunfähig. Deswegen ich mich auch nochmal bei Korax entschuldigen, der hier im Raum hängt, weil ich ihm ja quasi versprochen hatte, ihn von der Marina zu berichten. Ja, dann mach das doch jetzt. Warum schweigt der Korax denn so rum? Er ist schüchtern. Ach ja, ich, ich vergesse das mal wieder. Ich weiß nicht, ich habe nur besoffene äh, Feuerwehrleute aus anderen Bundesländern kennengelernt. Sonst eigentlich nichts. Auf der Marina? Ja. Du bist, nicht du bist Feuerwehrmann? Auch ich war nicht getrunken. Du bist Feuerwehrmann? das. Hm, und nur Thomas? Nein, ich auch. Ja, aber warst du betrunken? Nein, es ist fast ein Zeiger, trinke ich kein Bier. Es sind ja schon zwei, die nicht betrunken waren. Ich, ich war nur, war ja, nur du ein war, war, betrunken. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, dann war es wahrscheinlich der Eindruck von Britta, der, der, der, der die Gesamtstimmung so gehoben hat. Wie betrunken war Britta eigentlich? Sprich doch bitte mal darüber. Diszipliniert. Sie konnte gerade mit mir nach Hause laufen. Und dabei war ich der Angeschlagenere, der unter äh, hohem Fieber da zurückgelaufen ist. Hm. war ja schon deswegen betrunken, weil... Äh, Wenn irgendwann mitten in der Nacht neben äh, Githion und äh, Theresa, der Sekretärin von Piersales, gesessen habe und die beiden kann man einfach nur getrunken ertragen. Vor allen Dingen gemeinsam, wenn sie sich gegenseitig in ihrer unfassbar arroganten Art dann auch noch hochpushen. Radbert, bist du das? Nein. Okay, der mit dem Nickname Feldwebel hier. Warte mal, ich erkenne die Stimme. Radbert, doch, du bist es. Nein. Hast du gerade anderen Leuten eine unfassbar arrogante Art vorgeworfen? Dann ist es ja, als ob ich Leuten fehlende Höflichkeit vorwerf. Nein. Willst du dir alles nur einschreiben? <lacht> <lacht> also ich habe G4 und das erste Mal kennengelernt und äh, ja. Und ich bin nicht arrogant, ich bin sachbezogen. Ich klinge nur arrogant. Du hast auf jeden Fall ein schönes Foto online. Danke. Ich habe es mit größter Sorgfalt ausgewählt. Wahrscheinlich werde ich demnächst dafür abgemahnt werden. Der Mann, der sich kategorisch weigert, ein Gewehr in die Hand zu nehmen. Der <lacht> Bist du der Chemiker? Ich bin der Chemielehrer. Der ehemalige. Lehrkörper. Teilweise variabel. Ihr müsstet euch in Kassel doch auch getroffen haben. Stimmt. Wir haben ihn auch ja, haben wir nicht gemammelt, deswegen... Achso, warte mal, doch. Ich bin derjenige gewesen, der in der SNV-Vorlesung oder in Slot geantwortet hat. Ach ja, der die Diskussion da unterdrücken wollte. Nee, nicht wollte, das getan hat. Achso, ja, stimmt, entschuldigung. Das sollte ich honorieren, Ja, dem es gelungen ist, die Diskussion da in dem SNV-Slot zu unterdrücken. Ja, die SNVler sind ja quasi alle äh, Diktatoren der Möchtegern-Internet-Demokratie. In Und ich sagen, ich, bin, ich würde mich durchaus auch als SMVler bezeichnen. Das waren allerdings keine SMVler dort, sondern das waren Liquid Feedback-Fanboys. Aber das ist ja eigentlich meistens das gleiche. Aber das stimmt, du hast recht, Radbeck, wir müssen es aber ein bisschen mehr spalten. Diese Einigkeit nervt doch. <lacht> Was für eine Einigkeit? Ja, SMV und äh, Liquid Feedback gehört ja so ein Stück schon zusammen und äh, da kann man das besser spalten, damit man ein höheres, äh, damit man die Streitkultur auch ein bisschen ausleben kann. Ach so, ich dachte du meinst unsere Einigkeit hier im Raum. Ach so, nein, Quatsch. Oder in der Partei, ich meine, wir haben ja auch momentan diesen einheitsdrive in der Partei, oder habe ich das falsch verstanden? Genau, ich wollte nochmal fragen, wer hat denn eine Party gefeiert, dass wir keine neue Wahlen des Bufu kriegen? Also ich sag mal so. Also, jetzt wir schneiden die Stille ja raus, hier war ja, jetzt ungefähr 18, 18 Minuten, ja, nicht ganz, Stille. Warum, warum treffe, treffe ich nie, ich nie jemanden? jemanden? Wo sind die, wo wo die Tausenden Tausende von Leuten, die so die abgestimmt Leute. haben, warum treffe ich die nie? Moment, das hört sich jetzt so an, als ob du unterstellst, dass das Ergebnis der Abstimmung eine Auswirkung darauf hatte, was für ein WPT wir kriegen. Das glaube ich jetzt nicht. Das äh, ist ja die Folge der wirren Abstimmung. Was glaubst du denn, was passieren wird? Ja, ganz einfach. Als erstes wird der Satzungsänderungsantrag zur Nachwahl von Ämtern abgelehnt und dann haben wir erstmal was zu lachen. <lacht> Ach so, ähm, Thomas, wo du gerade da bist, ich werde äh, nicht mit nach Neumarkt fahren. Ach schade. Warum nicht? Weil ich keinen Bock habe, 600 Kilometer zu fahren für einen Politikbereich, in dem ich nicht arbeite, um mit Leuten zu reden, mit denen ich auch im Mumble reden kann und Geld auszugeben für was, ähm, wo ich sowieso die nächsten Jahre nichts mit zu tun habe. Also bitte. Ein Wohnmobil voller Bier, das kostet doch vorher kein Geld. Das kostet meine Zeit und ich weiß, wo du herkommst. Was ist das bitte für Bier? Ich würde mich auch zu viel überwählen lassen. Oh, der BPT wird interessant. Also ein Wohnmobil voll Fiege macht so ein WPT natürlich. Aber das, ist, oh ey, das gibt ein Geld. Schreibreform angesoffen auf... Boah, nee. interessiert doch keinen. Aber waren wir nicht gerade eben noch bei äh, der Bufo-Neuwahl? Der nicht stattfinden. oder der geschickt gestellten Fragen in der Leihenzumme umfrage Ich wollte gerade sagen, ja. es ist ja nicht so, dass der nicht stattfindet, sondern es ist ja so, dass wir Mitglieder uns dagegen entschieden haben in einer freien, demokratischen, gleichen und nicht manipulierten Umfrage. Haben wir das wirklich? Selbstverständlich, verständlich. Nein. Das hat Bernd so gesagt. Nein, stimmt. Ich ja, bin, glaube ich, nicht so. Polada hat Pola das geschrieben in seinem Blog. Ja, dass, dass äh, Polada das so positiv geschrieben hat, da bin ich mir fast schon dankbar für. Ähm, egal. Vielleicht als eines der anderen Zwischenergebnisse. Das wird dem vielleicht ein, zwei Leuten hier im Raum auch so gehen. Wenn man auf der Marina Kassel war, ist man froh, dass jetzt nicht mehr so viel darüber diskutiert wird. Nee, ich glaube, das ging vor allem dir so... <lacht> Also wie soll ich sagen, in der Marina Kassel wurde ja gerüchteweise schon der neue Bufo ausgekungelt vom alten Bufo und die hätten da ganz konkrete Vorstellungen formuliert, wen sie da gerne drin hätten, weil da wurden mir diese konkreten Vorstellungen nicht kommuniziert, naja, aber das passiert ja vielleicht noch, wie auch immer. Ich hatte wieder so einen schönen Austausch mit Bubernd, da ich Ach. ja eine Unterhaltung hatte auf Twitter, weil ich ähm, äh, von Tazun etwas erwartet hatte, was er so nicht erfüllt hat, ich etwas beleidigt war, er mir dann äh, nachvollziehbar belegen konnte, dass das äh, okay war, aber nebensächlich hatte sich Bubernd eingeschaltet, denn ich habe mich ja beschwert, dass der Bundesvorstand die parteieigenen Medien so gut wie nicht nutzt. Daraufhin kam ein Tweet von Bubernd, wir könnten ja mal was machen. Naja, dann kam keine Antwort, dann habe ich gesagt, gut, das kennen wir schon, das war ja schon ungefähr zehnmal so, naja und äh, dabei ist es jetzt geblieben, aber er sagte auch, er hätte Urlaub, aber der müsste mittlerweile eigentlich längst vorbei sein. Hat Bernd noch Urlaub? Keine Ahnung. Er hat heute ein großes Interview im Deutschlandfunk gegeben. Gut, das ist genau der Punkt. Für den Deutschlandfunk hat man Zeit, für den WDR auch, für alle möglichen Leute. Aber gut, oh gut okay, okay. Hi, Julia. Hi. Na, Ben. Ich hab ich dich gesehen. Drin. Wo? In Warnemünde, auf meinem Bildschirm. Oh mein Gott. Ja, ja. Du bist da aufgestanden und hast einfach deine Meinung gesagt. Fatal. Das geht nun Juli, hallo, du hier nüchtern. Hast du die Nacktfotos von gestern gelöscht? Ja. Oh, dann geht's ja. <lacht> dann geht's ja. Wieso? Hast du dich geschämt, mich zu kennen? Nein, nicht wegen sowas. Also da habe ich schon viel schlimmere Sachen gelesen. Die Liebesbekundungen auch gelöscht. Na ja, komm, jetzt müsst ihr schon erzählen. Hä? Qualitierte Nachfrage mit zwei Buchstaben. Hä? Und von wem waren die Nacktfotos? Also wer hat sie gemacht und wer war drauf zu sehen? Es gibt keine Nacktfotos. Ah, enttäuscht. Moment, ja. Link kommt. Da. Du äh, kannst, glaube ich, nicht so gut Photoshop hören. Challenge accepted. Oh, nee. Wehe. Alter, ich mach dich den Kopf für kürzer, wenn du sowas anfängst. Ich habe überhaupt keinen Link. Wie jetzt einen Link bekommen? Nee, ich hab den einzelnen ausgewählte Personen geschickt, Rappert. <lacht> danke, Klaus. Danke, danke, danke. Boah, sind die Bilder geil. Und dabei fällt mir gerade auf, äh, Julia, so hoch kannst du gar nicht springen, um dem Klaus den Kopf kürzer zu machen. Hammerhart Das können wir mal ausprobieren Das gibt ein Bild für die Götter im Bottrop Wenn du vor mir gehst und anfängst zu hüpfen Ich könnte ja ein Trampolin mitbringen Ah ja, so einen ordentlichen Sprungkick Zack Traue ich dir zu, Julia Das ist gut Ich auch, aber ganz locker Ich kann übrigens nur einen Tag im Bottrop Das heißt, wir müssen die coole Show irgendwie Und alle wichtigen Sachen am Samstag machen Sonntag kann ich ja. nicht Wie jetzt? Ich bin Sonntag nicht da ja, weil der Gehlich ist ja schon Klang, klar, Affi-Songs aus dem Musical? Geil, ich will hin. Schlaft ihr eigentlich alle in Bottrop? Also heißt das, ich muss eine coole Kneipe buchen? Sowieso. Ja, das ist so eine Sache. Irgendwie, weiß ich noch nicht, weil ich habe irgendwie am Sonntagmorgen um 10 Uhr Karten für Varieté und Brunch. Also, ihr könnt euch überlegen, ob man in Bottrop oder in Gladbeck trinken geht. Das ist im Prinzip das Gleiche, bloß dass Gladbeck noch eine schönere Kneipe hat. Schöner als Bottrop? Was ein Qualitätsmerkmal. Ja, die haben, also in Glambe kann man zumindest Kneipen, wo die Polizei öffentlich verwarnt, dass es linke Kifferkneipen seien in Zeitungsartikeln. Das hat Bottrop nicht. Linke Kifferkneipen, sowas. Und mit was haben die jetzt ein Problem? Mit den Linken oder mit den Kiffern? Na, ja, eigentlich stimmt beides nicht, weil es quasi unser unausgesprochenes Piratenbüro ist. Aber ah, okay. Also Kiffer mit Internetanschluss. Jawohl. Ja, wir sind ja auch ganz enttäuscht, wir sind gar nicht kontrolliert worden, so überhaupt nicht, ne? Wie jetzt? Du hast extra vorher aufgeschrieben, dass wir keine Drogen und Waffen mitnehmen sollen. Ja, sie haben sich. Ja, bis auf Radbett haben sie sich alle darin gehalten. Ich habe keine Drogen dabei. Und du willst ja wohl nicht mein Messerchen als Waffe bezeichnen. Erstmal bitte. Das ist ein Werkzeug. Ach, ja, der Mensch. Ihr habt aber immer noch nicht verraten, wo in der Schweiz ihr seid und warum. Wir sind gar nicht in der Schweiz. Naja, wir sind innerhalb der Schweizer Grenze in Deutschland, am Rheinfall von Schaffhausen. Und was findet da jetzt statt? Äh, Piratenexerzitien. Das Einkehren in sich selber, um die piratigen Gedanken aufleben zu lassen. Dann nehmen wir jetzt Flug seinen Laptop und schmeißt ihn in die Wand, damit du dich wieder ganz auf dich besinnen kannst. Nee, lass mal. Also, der muss sich auf sein piratiges Selbst besinnen. Da ist der Laptop ein elementarer Bestandteil. Ja, natürlich. Die elektronischen Mittel zur Kommunikation gehören zum Piraten wie seinen Kunden. In so, einer, in so einer ernsthaften Piraten-Ehe, also nicht sowas wie meine Frau und ich haben, weil wir sind zwar beide Piraten, aber in unterschiedlicher Intensität. Jetzt so wie bei euch zu Hause, da im Kreis Borken, ne? Mit wem kuschelt ja. man da eigentlich? Mit seinem Ehepartner oder mit dem Laptop? Britta, du darfst das beantworten. Ich bin alleine zu Hause, was soll ich sagen? Dann bleibt nur der Laptop. <lacht> die haben sich da ja für Kinder angelacht, das ist doch ganz einfach. Ja, die mhm. schlafen schon. Und einen kleinen stinkenden Hund, ne? stinken also nimmst du zurück. Nicht so stinkig, als er mir auf dem Schoß gesessen hat, muss ich aber auch jetzt sagen. Habe ich allen Ernstes schon stinkigere Katzen erlebt? Und das war jetzt nicht im übertragenen Sinne gemeint. Die Katzen sind ja so auch im Allgemeinen eher keine Haustiere. Aber sie sind im Allgemeinen eher reinlich. Wenn die erste Katze dir in die Schuhe geschissen hat, siehst du das auch anders. Ja nun, wenn du dir überlegst, wo sie auch noch hätte reinscheißen können, in den Schuhen ist es aus ihrer Sicht jedenfalls relativ, ich sag mal, unter Kontrolle. Oder rollige Katzen, die durch die Wohnung rennen und alles anspritzen. Lecker. Das ja mehr so eine Katernummer eigentlich, ne? Ah, ich sehe Radbett, du bist ein Fach. Ein Katzenfreund, da stehe ich zu. Ey, das so müssen, aber, auch, aber er hat gesagt, dass Katzen ganz dumm sind. Das ist nun mal so. Also, kann man sie ja trotzdem nicht finden. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, Harry Hoop. Ja, Harry Hop, wir sollten vielleicht noch dazu bitten. Auf jeden ja. Fall habe ich heute mit meine kleine. Mail-Konversation gehabt und da sagte er, er wäre jetzt äh, dabei, das Klima zu retten und wäre im Hambacher Forst gleich. Und dann habe ich gesagt, äh, ich finde das echt klasse, dass er das Klima retten würde. Und äh, in seinem Umfeld war ja immer ein super Klima. Dann hat er geschrieben, er müsste erstmal sich das Wasser aus seinen Stiefeln schütten, weil es so geregnet hätte. Und dann hat er ihn gefragt, wie denn das Mikroklima in seinen Stiefeln gewesen wäre. Das hätte man bisher noch nicht beantwortet. Deswegen hofft er jetzt noch auf den gelungenen Cast auf äh, geeignete Antworten oder Ideen von euch. Hambacher Forst, ja, das ist das, wo die Partei der Vernunft wieder mit demonstriert. Also der Harry ist unten im rhein erft kreis Und daran, dass er daherkommt. Oh, oh, Podcast mit personengeschützten Daten. Datenschutzskandal. Wir müssen diesen Podcast leider jetzt über Papiermülltonnen verbreiten. Ruby wird ihn im Anschluss auf einen Flash-Dreif ziehen, das hinterlegen wir dann hier hinterm Haus. Ja. Wir haben noch gar keine Werbung pro NRW gemacht eigentlich. Wollen wir euch noch ein paar Mal das Video hier verlinken? Kennst du von anderem? Genau, ich danke, Britta. <lacht> ähm... <lacht> Möchte uns nicht jemand von der SMV-Con erzählen? Nein, das ist Inhalt weiter. Ich habe nicht, ich hab, ich hab nicht ich ja. von den Inhalten der SMV-Con gesprochen. Wir erzählen doch ein also, paar witzige Dinge vom Rand, um, um Inhalt zu überwinden. Also, das Essen, Essen Samstagabend beim ähm, äh, Mexikaner war saulecker. Und oh, wie lange habt ihr gemacht? Boah, ich weiß nicht. Ich äh, glaube, es mal eins oder so. Der war dabei. Äh, uh, Andi Pop, die Sylvie, ähm, äh, Klaus, äh, Klippig, ich, ähm, also im Endeffekt, also das waren so die, die, die letzten mit der Organ noch von, ähm, also Lohmann und, äh, Michael Rudolf und, und Co. Und, ähm, ja, wir haben, insgesamt waren ziemlich viele Leute am Samstagabend da, also so zwei, so ein komplettes U glaube ich, keine Ahnung, 50 Leute oder so. Und ihr habt gesungen, habe ich gehört. Ja, das war sehr witzig. Ähm, die haben irgendwie angefangen mit so komischen äh, bayerischen Volksliedern und da sind wir halt dezent abgekotzt und ähm, dann sind wir irgendwann dazu übergegangen uns äh, in Kategorien Lieder äh, zu suchen, wo das Wort irgendwie drin vorkommt. Oder, und ja, es ging den ganzen Abend. Und die anderen haben gekotzt und wir fanden es lustig. Habt ihr auch auf den Tischen getanzt? Nee, getanzt haben wir nicht. Nie wird irgendwo getanzt, ich prangere. gab ja auch keine Musik. Ja, ihr habt doch gesungen, reicht das nicht? Ja, wenigstens haben alle den Ton getroffen. Oh, da muss reichlich Alkohol geflossen sein. Es ist nicht, über, es ist nicht ja, normalerweise, es ist nicht normalerweise ähm, äh, na, äh, ah, andersrum proportional. Nee, aber wenn du es so empfindest, dass jeder ähm, den Ton getroffen hat... Weißt du warst wahrscheinlich ziemlich betrunken, wollte ich eher damit sagen. Äh, nein, Britta, da muss ich dich korrigieren. Ich bin eigentlich recht musikalisch. <lacht> ja, aber wenn du es so empfunden hast, dass alle anderen äh, gerade gesungen haben, ich bezweifle, dass alle so musikalisch sind wie du. Ja, hm? nee, aber das hat sich ich echt den Grenzen gehabt. <lacht> <Okay. lacht> Bitte? Ja, wie hast du denn dazu? Hast, kannst du schön gerade singen? Klar. Ach, Ach das ist ja klar. Singen. Oh, stinker ich habe nicht dich gemeint, ich habe den Micha gemeint. Hatte ich jetzt nicht gehört, da war Tonstörung, aber ich kann auch gerade singen. Ja, ja, bestimmt, da freuen wir uns alle drauf. Können wir das auch machen? Gemacht. Kein Problem. Ähm, ähm, ich habe nicht mitgesungen, ich habe es gehört, von außen hört sich das äh, in meinem durchaus geschundenen Körper diesen Tag doch recht gerade an, muss ich sagen. Dafür, dass es so spät war, dass der Alkohol in solchen Mengen geflossen ist und dass wir alle viel getan haben, den Tag war es vollkommen in Ordnung. Ein geschundenen Körper, was hast du gemacht? <lacht> ich war hier Mikrofonengel, den ganzen Tag hier laufen. Gesehen, dass du Mikrofonengel warst, hat jetzt extra sogar ein weißes Leibchen an, ne? Ja, einige würden sagen, das war ein Hoodie, aber man kann auch Leibchen sagen. <lacht> Habt ihr die Kohle eigentlich noch gekriegt äh, von den beiden, die das offen gelassen haben? Das Lustige ist, die hatten bezahlt. Ich habe nochmal beim Chef da angerufen und er meinte, ja, das wurde einfach falsche Buch. Äh, damit hat sich das Ganze sehr schnell dann äh, auch gelöst. Boah, und sonst rumgeschimpft, ist ja auch blöde. Ja, ne, aber zum Glück hat sie alles zum Guten gewendet, dass ich ja nicht irgendwie noch äh, Geld zahlen muss oder so. Sehr gut. Und die Brille? Die gehört einem Hamburger. Die haben wir verteilen können wieder. Und zum Schluss haben wir über 100 Euro quasi an Spenden noch reingekriegt über das Essen. Und äh, das zeigt mir, dass wir auch eine zweite smv veranstalten können ohne Probleme. Auf Ruhe. Nee, wir werden es wahrscheinlich weiter südlich machen. Es wird dann irgendwo Stadtmitte von Rostock sein. Sach bloß. Ja, die krampisch kamen ja, dass wir zu weit nördlich fahren. und Deswegen wir müssen wir auch irgendwie Rechnung tragen. Kann ich verstehen. Und dann noch der Hagel und der Schnee. Das ist Gott. Die ganze Zeit hatten wir so geiles Wetter. Und dann kommen die ganzen Leute aus dem ganzen Bundesgebiet zu uns. Und dann fängt man so ein Scheiß zu melden. Ja, das habt ihr mit Absicht gemacht, damit die Leute nicht alle bleiben. Dann will ich wieder fahren, meinst du? Das ärgert mich nur wirklich. Also, wir hatten wirklich richtig geiles Wetter und äh, konnten nicht mal angeben mit unserer Aussehung und den ganzen anderen Kram. Vor allen Dingen, das war echt, das war so äh, Schneehagel, der war echt waagerecht. Das war voll ekelhaft. Aber zum Glück mussten wir ja nicht die ganze Zeit draußen sein, sondern konnten den Räumlichkeiten aufhalten. Das stimmt. Ja, wir im Osten haben manchmal auch so eine überdachten Hütten und da haben wir tatsächlich nur eine abbekommen. Steht stehe eigentlich nur ich den Haarack ganz furchtbar schlecht. Nee. Ja, ich habe ja nur einen Laptop ohne Headset. Und daher bin ich halt nur aus dem Raum. Ich bin also schlecht ausgestattet. <lacht> ja, das war dieses Wochenende ja absolute Großaktion von Piraten-Streaming. Gestern waren es tatsächlich zwölf Streams gleichzeitig, auch wenn einer nicht funktioniert hat. Aber immerhin waren es zwölf Streams gleichzeitig angeboten heute auch 8, mhm. je nach Uhrzeit. Also unglaublich, was bei den Piraten abgeht, oder? Das Problem war nur, dass die meisten Streams nicht erreichbar waren. <lacht> ähm, war das auch so bei uns? Ne, euer Stream war ziemlich gut. Das Einzige, was immer so ein bisschen schwierig war, wenn äh, der Stream rübergeschwenkt hat zu Leuten, die vorm Fenster gesessen haben oder so, dann äh, konnte man die nur noch ganz schlecht erkennen, weil die Sonne halt so geblendet hat. Oder der Schnee, je nachdem. Ich wollte gerade fragen, welche Sonne... Es hat echt keine Sonne geschehen. Ja, okay. Der war, war irgendwie, also blendete dann der Hintergrund tatsächlich. Ähm, musste man schon sehr genau hingucken, damit man die Leute noch erkennt. Aber sonst war der Stream cool. Also das lief sonst eigentlich ganz gut. Lpc Sachsen-Anhalt war auch sehenswert mit dem Wahlleiter oder Sitzungsleiter im Bademantel. Mit einem schönen, Beischen Bademantel fang er die ganze Zeit von rechts nach unten. Mühe gegeben, damit einen Bademantel auch immer gut zu rächen kann. Wieso hat er einen Bademantel angehabt? Ja, so, das war ihm wohl danach. Er hat aber in der Halle geschlafen und hat dann morgens gedacht, dass ich mal den Bademantel an. Tag bestimmt an der familiären Anzahl der Akkreditierten, somit schon 40. Ja, Ach, es waren, nachmittags waren es, glaube ich, noch 25. Aber ich habe gehört, dass Sie eine ziemlich coole äh, Frau auf den ersten Platz gewählt haben. So sagt wieder keiner mehr, was jetzt ja, müsst ihr doch sagen, Krise ja, die, da, die ist ja, super. Ja, das liegt daran, dass die Sandra hier keiner kennt. Also, die, die ist cool, ja. Und das ohne Verpflichtung, Frauen zu wählen. Keine gender puppen diskussion Machen wir nicht, keine Sorge. Spelungen-Cast sind Postgender. Michael, du bist so still, bist du erschöpft. Ja, tatsächlich mache ich die Nachbereitung und dann bin ich ein bisschen schädlich. Immer noch fleißig, meine Güte. Ja, ich kann Woche dann Wochenende ja auch nicht meine eigentlichen Aufgaben wahrnehmen. Ich arbeite doch von mir noch ab und Beschlüsse, so ein bisschen Kinder, Kinder, Natürlich. Wenn es denn gibt. Wir haben ja noch Global Warming. Du meinst, da werden wir alle impotent? Bitte? Ja, Global Warming. Wären wir da alle impotent. Nee, ich glaube, wir, wir werden erfrieren, wenn die globale Erwärmung heißt, dass wir so eine scheiß temperaturen haben. Weil ich habe gelernt, dass globale Erwärmung auch heißen kann, dass es saukalt wird. Das ja. man nicht warum. Das ist richtig, ja. Das Wiener Wüste, da ist tagsüber auch total warm und nachts ist total kalt. Ich würde, glaube sagen, die Temperaturen ist groß, aber kalt wird es da, glaube ich, auch nicht so richtig sein. Doch, doch, doch. Ja, wirklich? Ja, ja, da es richtig kalt. Macht nichts, wir erklären dir die Welt. Kein Problem. Ja, macht gut. nichts. Ich, mich, ja, in der Regel. ich bin ja schon überlegen, ob ich für meinen Blog nicht anfange, solche Maustexte aufzunehmen. Ja. Maustexte ja. aufnehmen, gut. Du kannst es bestimmt gut. Hallo, das ist Björn. Und der erklärt euch heute. Ja genau, in dem Stil, ich überlege gerade mal. Der kann das, er hat mir mal Maustexte geschrieben. Aber dann so zynisch, ne? So mit so einem zynischen Unterton. Nee. Aber Ach, Ach, das kann der nicht, das kann der nicht. nicht. Das ist halt bloß. Ja, vollkommen arrogant. Ich denke, der erste geht über Radbert, ja. Die Frage ist, mache ich den vor oder nach dem LPT? Davor. Zum Kandidaturpushen. Radbert, was hältst du davon? Ja, das musst du mit meinem Wahlkampfmanager besprechen. Junge, der schreibe will über mich oh. einen Podcast machen. Oh, ich sehe Aber gerade. eigentlich keinen Podcast mehr, sondern so eine Predigt, weißt du? So ein Ding wie das, was ich da aufgenommen hatte und was du aber abgelehnt hattest fürs Krähennest. Ich finde, das macht doch mal mit Radbert. Radbert wird eh nicht gewählt. Und kein ja, Wahlkampfmanager, ich muss was anderes sagen, ne? Ich sagte ja, über Radbärt, um zu pushen. Also jetzt nicht Radbärt, sondern den, den Ballast. Nochmal, jetzt mal ernsthaft. Was möchtest du für einen Podcast machen? Also ich mache einen Podcast über Radbärt, und Ballast zu pushen. Das müsste doch klappen. Bestimmt. Ja. Keine Frage. Du willst, du willst der Interviewer sein, ja, dann mach das doch. Nein, Also mal, Wann hast du das letzte Mal die Sendung mit der Maus geguckt? Ah, oh, das ist schon lange her. Was machst du Sonntagmorgen zum Elf? Das hängt von dem Sonntag ab. Was machst du Sonntagmorgen zum 11, wenn nicht du Sendung nicht in der mit, Schweiz bist? Nicht Sendung mit der Maus gucken. Es wird Zeit. Gut, okay. Was hätte ich da lernen können? Wie Sendung mit der Maustexte funktionieren. Er war noch nicht da, als das äh, gekommen ist, dass das so Maustexte werden soll. Er ist jetzt nur auf dem Stand, dass du irgendwas podcasten willst. Ich habe nachher irgendwo Flüsselbegriffe. Ich weiß Also nochmal für Tobi: Er wollte da so Erklärbär-Dinger draus machen. Wie auf Sendung mit der Maus. Warte? Ah! Deswegen sage ich ja, es ist eigentlich auch nicht, nicht so ein richtiger Podcast, sondern mehr so eine Predigt. Ein Mauscast. genau, ein Mauscast. Keine Mauscast. noch besser. Wenn eine ist premiere so ein Mauscast. Mauscast ist eh voll der geile Begriff. Vielleicht dürfen wir es nicht Mauscast nennen, sonst werden wir abgemahnt. Wieso? Der Begriff Maus ist bestimmt geschützt. <lacht> ja, wenn wir es mit A schreiben, dann, dann äh, ZTF mal. Und wenn wir es mit O schreiben, kommt... Äh, Microsoft. Die... Nee, ich dachte jetzt eigentlich mehr an, an die Walt Disney-Kinder. Stimmt, oh. ja. Oder beide. Ich glaube, wenn du es eigentlich... du's zusammenschreibst, so in einem Wort, meinst du echt? Hm, das könnte funktionieren. Ja, gut, ich würde sagen, Björn, mach einfach mal. Die Abmahnung kriegt der Landesverband. Na, der hat es ja jetzt, wo er sich das Notebook für den Wahlkampfkoordinator gespart hat. Das ist ein bisschen blöd. Der Plan war eigentlich, ähm, Harald Mainz zu leihen bis zum Ende des Wahlkampfes, um so eine gute Begründung äh, zu haben, die Kohle, die vom Lohnsteuerjahresausgleich wieder reinkommt, <lacht> in einen neuen ja. Laptop zu investieren. Scheiße. Ich hatte ja auch schon überlegt, ob ich eine Pledge anleihe. Ne? Ich spende irgendwie 100 Euro für die Wahlkampfkoordination, wenn, äh, was weiß ich, 10 andere, 12 Piraten das auch machen. Ne? So verbunden mit so einem kleinen Rundbrief, ne? wie in der letzten Vorstandssitzung deutlich wurde gibt sich der aktuelle Lafo ja die größte Mühe, unseren Wahlkampf bei jeder möglichen Gelegenheit nach allen Kräften auszubremsen, indem sie den einzigen, der in der wahlkampf den Arsch hochkriegt, bei jeder Gelegenheit irgendwie halt anketten und vernichten. Die 1600 für schwissen ein neues MacBook doch bestimmt zusammenbekommen und zugleich den Lafo nochmal so richtig vollkommen bloßgestellt. Dann hast du mal noch mal nachgedacht, eine Servicegruppe irgendwie polemischer Populismus aufzumachen oder sowas? Ja, aber so ganz alleine. Ich meine, ich bin ja der Einzige, der das immer macht. Weißt du, Björn? Sonst macht das ja keiner außer mir. Also kann da nicht so das große Interesse vorhanden sein. Du meinst, weil die Leute die nicht zuhören? Was hast du gesagt? Ich fragte, warum. Hä? Ratbert, das wäre der Punkt, wo du jetzt antworten müsstest. So, Na? ich sag jetzt mal hier nochmal. Genau. Ich wünsche dir. Gute Na, Nacht. Na. Tschüss. Gute Nacht. Der Ratbert grinst. Guten Abend zusammen. Machen wir den Goxi. Hallo, Harry. Hallo Bei Ari. Ah, hallo Ari. Wir wollten mit dir noch diskutieren über das Mikroklima in deinen Stiefeln, wo du heute so viel Wasser drin hattest. Und da wüssten wir gerne genauer, was beim Hambacher Forst heute los war, warum da so viel Wasser durch die Gegend kostet. Ja, ich hab, äh, bin zuerst mal nach Köln gefahren und habe jemanden abgeholt, den ich nicht kannte. Und wie sich dann aber herausgestellt hat, ist er jemand von den Grünen. Eigentlich auch ein ziemlich bekannter, weil er auch äh, pressemäßig sehr, sehr viel macht. Ähm, Ich äh, bin da mit ihm da hingefahren, wir haben äh, den Sachen mitgebracht und ich muss ehrlich sagen, äh, ich bewundere es, wie junge Menschen in so widrigen Umständen ähm, nur aufgrund ihrer Ideologie äh, so langen Zeitraum leben können. Und äh, ein bisschen ist da auch Neid rausgekommen bei mir. Ähm, Achtung, Achtung, ich Achtung, nicht, nicht Ideologie, Ab, keine Pause, nicht. Ja, okay. Aber nicht, die Art und nicht, die Art und Weise, nicht, wie Idealismus. das da ist, okay, ist vielleicht ein falsches Wort, aber Ich sag mal, die stehen ja für was ein, nämlich für Naturschutz. Und das finde ich ganz klasse, dass die äh, auch solche Umstände in Kauf nehmen. Nennen wir es mal lieber so. Da kann ich dir als Vergleichsobjekt einfach nochmal ähm, das Bochumer Ruhrstadion empfehlen. Da frage ich mich auch jedes Mal 90 Minuten lang, wie 10.000 Leute es schafft, trotz der Scheiße, die da auf dem Rasen passiert, mit blankem Idealismus alle zwei Wochen wiederzukommen. Das ist unfassbar. Man merkt, du bist kein Kölner. Ja, da bin ich, danke, da bin ich auch froh drum. Okay, aber ich sag mal, man kann das nicht miteinander vergleichen. Ähm, das, äh, okay, man kann sagen, klar, Idealismus hin und her, aber nee, es geht einfach darum, ich bin ja jemand, der sich auch für Naturschutz und Umweltschutz einsetzt und äh, ich habe aber nicht gedacht, dass man auch so körperlich leiden kann darunter und das machen die einfach und halten es trotzdem durch und ja, Hut ab. So, jetzt hast du trotzdem im Schiff wieder in das Wasser in deinen Schuh gekommen. Ist Hat der Grüne das da reingeschüttet oder wie ist das passiert? Das kommt sehr gebrochen bei mir an im Moment. Das Wasser? Wie, wie das Wasser in deinen Schuh gekommen ist, ob der Grüne, die das reingeschüttet hat, oder wie das passiert ist mit dem Wasser in, in den Stiefel? Nee, das war eigentlich schon einfach die Tatsache. Es hat geschifft wie aus Eimern hier in Brühl. Und äh, ich hatte ja gesagt, dass ich auf jeden Fall dahin fahre und... Äh, ja, also ich hätte auf jeden Fall Gummistiefel mitnehmen sollen, das wäre besser gewesen, als ich dann gefahren bin. Ich bin also erst nachdem gefahren, als ich das geschrieben habe, weil so viel dazwischen kam auf der Mail-Liste, ähm, bin ich dann eben halt mit meinem normalen Schuh durch den Morast und Schlamm da rumgelatscht. Ge ah, das war sozusagen eine Vision, die du schon hattest, dass du sozusagen auch in deinen Stück Wasser gehabt hättest und das war dann eh sinnlos, dann brauchst du auch gar nicht Hand. Es gibt Leute, die sagen, immer Harry, die Stiefel, die du trägst, die sind einfach zu groß, wenn es da mal richtig regnet, hast du das Wasser in den Stiefel stehen. Das war also jetzt kein Angstschweiß oder sonstiges Problematisches, sondern das war eigentlich mehr so ein lustiger Kommentar, bezeichnen wir es mal so. Aber auf jeden Fall vielen Dank für deinen Einsatz. Wirklich ganz vorsichtig, super. Brauchen wir mindestens noch mehr Leute dafür Ich werde da auch noch öfters hinfahren. Also ich werde meinen Vater, der ja Landwirt ist, Versuchen zu aktivieren, dass der noch Material organisiert, weil die brauchen wirklich händeringend zig verschiedenste Sachen. Das fängt beim Kaffeefilter an und hört eigentlich bei einem Minibagger auf. Aber wir sind schon noch im Spielunkenkast, oder? War doch gerade okay, oder nicht? Sorry, man sagte mir nur, irgendjemand wäre in den Rhein-Erft-Kreis reingegangen und hätte nach mir gefragt, weil er sich mit mir im Krähennest unterhalten soll wollte. Ja, das war der Arwald ist ja schon alles wunderbar. Wir danken dir auch sehr für diesen Bericht, der uns jetzt ganz viel schon mal weitergebracht haben. Und in der nächsten Woche, wenn die pro nrw Gutgebungen bei dir um die Ecke sind, dann werden garantiert auch noch ein paar Piraten aus Düsseldorf und Umgebung da runterkommen. Dann helfen wir da auch nochmal mit, dass wir den Hambacher Forst ein bisschen besuchen und ausstatten. Äh, noch eine Info dazu. Ich habe also mit jemandem, der Marco heißt, äh, der auch bei den Grünen ist, ähm, Mit dem bin ich dahin gefahren und der ist auch äh, pressemäßig in Köln sehr stark vertreten und er hat mir die Information gegeben, dass, also eine Organisation, dass, eine, dass die Presse von Köln auf jeden Fall diese Demonstration von Pro-Köln nicht unterstützen wird und boykottieren wird, indem sie einfach nicht in keinster Weise darüber berichten werden, so dass die Deppen da ruhig rumlaufen können, wie sie wollen. Es wird aber nicht medial gebracht, das so als Randinformation. Das ist schon mal eine sehr gute Information. Hat natürlich den Nachteil, dass von einer Gegendemonstration auch nicht berichtet wird. Ja, aber es gibt ja Menschen, die in diesem Umfeld natürlich Angst vor diesen Pro-NRW-Leuten vor haben und für die ist es auch wichtig zu sehen, dass es viele Menschen gibt, die sich dagegen stellen und die das nicht zulassen, dass äh, da Politik gemacht wird auf dem Rücken von Asylbewerbern. Gut, also ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Ich bin dann mal weg. Schönen Abend. Tschüss, pass auf die Schuhe auf. Äh, Schnell, dich trocken. So, komm, ich habe jetzt schon vier Themen. Wer hat jetzt noch eins? Moment, die Redaktion schaut nach. Ah, genau. Zum Gender t shirt gate kann man ja was sagen. Ja, ähm... Nein, danke. Bjarne. der Björn hat halt auch mal gute Ideen, wie man so T-Shirts gestalten kann. Hä? Ja, was? Du meinst, das Otto-Ding da, oder was? Genau. Ja, ich hatte Mathe-LK. Ich bin raus aus der Nummer. Aber ich war in Chemie nur Deko. Ah, okay. Das ist keine Schande, sag ich da als Chemielehrer. Da habe ich jetzt ja eine Frau, die mit Chemie kann. Und in Mathe auch keine Deko war, wie Mathe-LK. Ich war in Mathe nur Deko. Ich war da ich gar nicht anwesend. Wo ein Mädchenfach als auch ein Jungsfach. Und mein Mädchenfach ist übrigens Englisch. Englisch ist ein Mädchenfach? Mhm. Ja, das liegt daran, dass die meisten Engländer männlichen Geschlechts ihre Sprache gar nicht beherrschen. Die grunzen nur. Mhm. Alle Fremdsprachen sind Mädchenfächer, wusstest du das nicht? Nee, wusste mhm. ich nicht. Dann gehen mal zum Papst und erklären das mit dem Latein. Also wenn wieder einer da ist, der ist ja gerade in Urlaub. Also das Amt meinem Spanisch- und Französischlehrer auch bitte. Latein ist ja mehr so ein Zustand. Und dass Männer Mädchenfächer unterrichten, das ist ja per se, wenn nicht sogar, ne? du ist ja mir. Gerade, musste ich muss dich da enttäuschen, ich sehe auf Englisch-LK und der Großteil der Englisch-LK-Schüler war männlich. Wann haben die da irgendwas falsch gemacht, in der Schule? Das war ein Jung Gymnasium. War ich ja? Das der erste oder? Moment, wieso warst du denn dann da? Gute Tatung. Auch geil. Backen. Also was ist, wir machen jetzt eine Sammelbestellung mit diesen T-Shirts, oder was? Was ist denn die größte Größe, wo es das gibt? Heißt? Ich glaube, das wird echt schwierig für Das ist eigentlich aber Jetzt also, ist er enttäuscht. Mir, nee, ich arbeite an kreativen, proaktiven Lösungen. Pass auf, ich könnte mir das T-Shirt ja als Aufnäher vorne auf ein richtiges T-Shirt draufnähen. <lacht> ich brauche es also voll. <lacht> <lacht> <lacht> In 06XXS. Ich stelle mir das Bild gerade vor sehr gut und zwar komplett mit Ärmeln. Ich, ich sehe es auf dem BPT vor mir, wie Radbert da sitzt, <lacht> links neben sich Anke domscheit mit den Stricknadeln, rechts neben sich Ria mit den Häkelnadeln und Radbert sitzt in der Mitte und näht mit ein T-Shirt auf ein T-Shirt. <lacht> Ein Girly-Shirt auf mein -Shirt. Nee, ein T-Shirt, bitte. Ich nähe ein Girly-Shirt auf ein T-Shirt. Und überhaupt, wenn ich schon neben den beiden sitze, dann könnte ich die eine ja direkt bitten, dass sie es mir häkelt und die andere, dass sie es mir strickt. mit dem Original auf. Nee, also ist das schwierig, so Buchstaben zu stricken? Nein, ist es nicht. Siehst du, da werden die halt ja wohl die beiden. Ich meine, die sind ja nicht so helle, aber... Ja, dass, du das, dass du das blaue T-Shirt auf den, ein rosa T-Shirt nimmst. Ja, nee, irgendwas orangefarbenes muss schon dabei sein, weil es ja Piratennummer, ne? Rosa ist das neue Orange. Ui. Was muss er mal nochmal erzählen? Deswegen diese Häkelschwein. -Nummer. Jetzt peinlich ich das eher. Das soll deswegen. mal so eine Austrittswelle führen. Aber jetzt das wisst das ihr, warum es in dem P-Shop keine orangen Klamotten mehr gibt. Aber rosa Klamotten gibt es auch nicht. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Ja, die haben die Orangen schon abverkauft okay. und jetzt umzuschwenken auf rosa. Es dauert noch mit der Produktion. Ach so. Der Shop betreiber ist Ach, deswegen hat er nur schwarze. Okay, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, es liegt danach. Ja, gut. Okay, das Thema wäre damit auch abgemolken. Schwenken wir aufs Nächste. Was haben wir denn da? Ah ja, Harald. Multitasking-Fähigkeit der Piraten. Zwölf Streams gleichzeitig. Nee, das hat, das ist nicht hat er schon gesagt. Ah, oh, ja, das, ist Kacken das läuft hier. Mit privaten Daten immer sparsam sein. Ich möchte aber hinzufügen, in unserem Redaktionspad haben sie es nicht durchgestrichen ordentlich. Ich muss das anprangern. Das haben wir jetzt noch nicht gehabt. Ah ja. Wir müssen den Running Gag mal wieder einstreuen. ne? Mach mir den Boxy. Kurzsport. Cool ich glaube, du musst das erklären, Radbert. Nee, ich kann immer nur äh, den berühmten, den berühmten, den berühmten Traumtänzer. Okay, also wir haben jetzt. ich mache jetzt eine Strichliste, habt ihr gesehen im Redaktionspad, ne? Also zweimal Running Gag hatten wir jetzt. Okay, haben wir jetzt noch irgendwas nicht abge äh, abgehakt, was aber noch nicht durchgestrichen ist hier? Ich suche immer noch das Fragezeichen auf meiner Tastatur. Was? Genau. Das ist wieder Apple hier, da ist ja alles woanders oder was? Was hast du mit der Schifftasche? Mach mal weiter, Radwert. Sachsen-Anhalt, anonyme Ausstellungsversammlung. Ja, das war der Mann mit dem Bademantel, den hatten wir auch schon. Das war aber nicht Dann haben wir jetzt noch einen Top auf der Tagesordnung, das wäre Krennest kollegium und Tobi als Präsident. Ne? Das habe ich ja nicht nicht. Ich sollte das besser kontrollieren, was hier auf so ein kommt. Hör mal, ich habe den Link zum Redaktionspit extra intransparent per DM an dich weitergeleitet und die ganzen anderen Mitglieder des Geheimzirkels. Du weißt, dass ich nicht alles lese, was du schreibst. Ja, da siehst du mal, wozu das führt. Das ist dein eigenes Problem. Dann stehst du dann jetzt im Hemd eben, neben deinem orangefarbenen ja, hemd muss ich wohl durch. Nee, nicht Lacoste. Was war das für eine andere Edelmarke? Der sitzt hier nämlich unter dem den Designer-Klamotten rum als Einziger. Aber wir haben heute eh schon festgestellt, Tobi ist der prototypische Ferengi. Ich meine, so rein von der Geisteshaltung her. Also, diese ganze Star wurde komplett nach ihm äh, modelliert und entworfen. Und er kann sie noch nicht mal. Das ist das Herzste dabei. Der kennt sie überhaupt nicht. Ach, Radwert. Dann kommen wir zu was ganz anderem. Ja, wir haben nichts mehr. Das war's. Ja, dann müssen wir den splunk jetzt beenden. Okay, das war's. Dankeschön. Wir bedanken uns sehr herzlich für eure Teilnahme. Kommt gut ins Bett. Kommt gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Viel Spaß im Ampel und sonst wo. Warte, ich habe den nochmal angemacht, den Spelungencast. Kannst du da mal abmoderieren, Ebi? Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Ich habe ja. eine halbe Stunde nicht mitgekriegt. Den ganzen ja. noch nochmal von vorne? Ja. Aber du kannst dir die Aufzeichnungen ja anhören. Okay, Ebi, wie, erzähl doch mal. Wie ist das denn, wenn ihr Alkoholintoxikation im RTW transportiert? Genau, erzähl das mal. Das war jetzt aber ein thematischer Bruch. Ja. Ich meine... Nach drei Tagen Alkohol muss ich jetzt eben erst meine ganzen Synapsen neu programmieren. Ah, doch kein thematischer Bruch. Siehst du, das war eine schöne Überleiter. Du hast es drauf, ja? Deswegen haben wir dich zur Abmoderation jetzt hier ausgewählt. Du hast das richtig gut drauf. Also erzähl uns mal, wie läuft das denn? Wer ja, so ein ganz betrunkener Jugendlicher oder nicht Jugendlicher in so einem Krankenwagen ist und kotzen könnte. Also der, äh, es gibt keinen Betrunkenen, der ins Auto kotzt. Die kotzen sich immer selbst ins Hemd. Wie kommt das denn Jetzt wird es aber ganz genau hier Das darf man doch nicht verraten dass vielleicht dringend noch keiner kennt Gesundheit Du meinst, es weiß noch niemand, dass ihr die Leute hinter ihren T-Shirts kotzen lasst? Ich, ich hoffe, dass es keiner weiß ähm, Radbert, wenn du das ähm, T-Shirt auf das T-Shirt nähst Näh bitte nur drei Seiten und lass oben offen Dann hast du so ein kleines Fakt, ne? Das klingt wie eine super praktische Idee, Björn Ich ja, finde wer jemals in den Fußraum eines Twingos gekotzt hat, weiß, es muss auch anders Platz geben. Das ist schon eine Kunst, den Fußraum zu kotzen. Boah, ihr seid so widerlich, ey. Ne, das, machst, das machst du einfach von außen. Wenn irgendwo eine Gabba-Veranstaltung ist und hinten sind auch zwei Plätze frei, du weißt genau, der eine ist nicht nur ein Gabba, sondern auch irgendwie auch politisch sprachwürdig. Ja, mal, Jungs, habt dann noch Platz für eine Kiste Bier und eine Currywurst mit Pommes. Jo, <lacht> <lacht> Ich hatte mal eine Frage. Ach, Julian, du hast jetzt einen Club der Feinschmecker, eindeutig. Wer hatte die Frage? Okay, also, das steht hier unter Öffentlichkeitsarbeit. Hast du wo? Das Brief hier unter Öffentlichkeitsarbeit. Ja, das richtig. Das sind wir hier, ja. Wir machen hier heute Abend den Spelunkencast. Das ist, ähm, wird aufgezeichnet und äh, wir quatschen einfach ein bisschen dummes Zeug und Inhalte dürfen hier nicht stattfinden. Wie überwinden so, Inhalte und Thematik. Und Leute, so, gerne, weißt du, ja. und Leute, die reinkommen, werden gerne. Und Leute, die werden gerne wegen irgendwas angefallen, etwas irgendwann mal irgendwo passiert ist, obwohl sie da gar nichts für kommen. Also nehmen wir jetzt mal an, du kommst aus Fulda, jetzt rein theoretisch, das ist ja so Hessen, das ist ja der Landesverband, der auf die Schnapsidee gekommen ist, glaube ich, eine Geschäftsstelle über Spenden zu finanzieren. Erzähl doch mal. Also es hat ja geklappt die war jetzt letzte Woche, Wochenende so, wurde so bezogen. Und gestern hatten wir ja Eulikon in Frankfurt, da waren auch Treppen drin, also sieht ganz gut aus, das hat geklappt. Also man könnte meinen, du hättest gewusst, dass er aus Hessen kommt. Nee. Das war geraten, oder? Das war geraten, ja. Na, ich nicht weiß schlecht. von dir nicht. Du bist ganz sicher, dass das in seinem Kommentar drin steht oder so? Keine Ahnung. Wir gucken mal nach. Hm. <lacht> Das und ich stehe wieder im weil ich nämlich vergessen was wie das überhaupt war, der da gerade geredet hat. Oh, ey, Radbert, pass auf, jetzt mal für dich eine motorische Anleitung. Aufstehen, morgens. Aufs Klo gehen, Zähne putzen, Hippocampus anschalten. Ja? Du kannst ihn abends wieder ausschalten, bevor du schläfst, aber morgens dann wieder anmachen. Das ist der Teil in deinem Gehirn, den brauchst du zum Lernen. Das ist wichtig. Lernen, der ist doch voll albern. Damit habe ich schon vor zehn Jahren aufgehört. Und Björn, in deiner chronologischen Reihenfolge hast du auf die Uhr gucken vergessen, ob schon vier ist. Überhaupt keine Uhr. Wieso schon vier ist? Was, was ist mit vier Uhr? Kein wir Bier vier. vor vier. Also, als ob euch das abhalten würde, da jetzt gerade. Nein, wir sind da sehr konsequent gewesen. Also Tobi und Ebi sind da sehr konsequent. Ich habe aber dann direkt mit dem Scotch angefangen, mit dem ich gestern aufgehört hatte. Gerade jetzt Frühstück halten. Warte Sack Kaffee und Scotch. Und dann warte ich, bis irgendwer was Essbares bringt. Das war halt was im Glas drunter morgen, ne? Ich wollte den vierten dreifach gestern einfach nicht mehr näher machen. Dann dachte ich <ist> mir, spannend. <lacht> Nein, natürlich nur Spaß. Mumble-Scherz, mumble, -Sherz, mumble -Sherz. Huh. Wir schneiden das raus, ne? Wie immer. Was interessiert ja auch keiner. Aber ich hab gestern schon angerichtet mit dieser sehr stilvollen Uhr, die im Übrigen Ton in Ton quasi zu dieser stilvollen Wand passt, wie die ein bisschen tun, ne? Da hast die vier beispielsweise ersetzt durch so ein, so ein Bieretikett, was du so von so einer Pulle Cool. -Pull -Pull -Pull -Pull Genau, Britta, Ratbett hat dich gelobt, dass du diese Uhr passend in Wandfarbe ausgesucht hast. Toll aus. ja. Schön, dass ich wenigstens für etwas Lob kriege. Ich mal zu der gepostet Hm? Sehr schön, ja. Wir haben noch so viel Brot und Aufstrich und Zeugs. Und zum Beispiel können wir das Brot ja trocken essen. Wir müssen nur mehr Bier dazu. Wo das Bier wird ausgehen? okay, wir müssen morgen vor die Tür. Oder wir können mit dem Rum weitermachen. Der wir noch da. Nein, machen wir morgen einen Grocktag. Kommt der Pizzaservice nicht schon morgens? Man müsste aufstehen, um eine Pizza zu bestellen, weil man bis zum Telefon gehen muss. Habt ihr keine Angst? Du kannst es auch online machen. Gesamtbezahlung. Die Frage ist nur, woher er den Schlüssel kriegt. Ah, können Sie aus dem Fenster das schmeißen? Scheint ihre Vögel aufgeregt zu so haben. Die Logik war jetzt gut. Zum Telefon muss ich aufstehen. Im Bett habe ich einen Rechner online, kann ich so bestellen. Na prima. Man kann das Handy ja nicht mit ins Bett nehmen. Stell dir vor, es ruft eine an. Da müsste man wach werden. Man ist ja bei Piraten hier, ne? Ja, ebenso, ne? Ja. Ich möchte aber hinzufügen, jetzt mal, um kurz wieder auf die Sachebene zurückzukehren. Also, Tobi und ich, wir sind bisher jeden Tag um 5 Uhr wach gewesen oder früher und haben als erstes gespült hier. Und ordentlich gemacht. Das, das ist schon scheiße, gut. ne? Wenn man um Viertel vor 5 Uhr wach wird, weil man die Kürbiskerne zu Hause vergessen hat. Wenn man, wenn man was vergessen hat? Die Kürbiskerne. Ach, die Kürbiskerne vergessen? Du sollst doch hier nicht so offen über die Prostata-Probleme anderer Leute sprechen. Ich habe nicht Prostata gesagt. Doch, du hast es gerade gesagt, ich habe es gehört. Was mir gerade einfällt, kennt sich einer von euch mit der Wiki aus? Weiß, man, wie man, weiß jemand von euch, wie man eine Benutzerseite sperren lassen kann gegen Änderungen? Geht das? Ja, das muss gehen, aber ich weiß nicht wie. Wie wegen Änderungen? Was Änderungen? Du kannst nämlich nicht einen Benutzer sperren wegen Änderungen. Nein, ich will, nicht, ich will einen Benutzer sperren, damit die Seite nicht mehr geändert wird. Warte, ich gebe euch einen Link. So. Ähm, da könnt ihr mal drauf gucken. Ich habe gestern aus aktuellem Anlass... Das Profil vom Oliver Wesemann verändert. Also, ich habe es einfach angepasst. Das heißt, ich habe diesen roten Punkt, den Politikkompass nach oben rechts geschoben und ähm, den politischen Test unten bei nationalistisch auf 88 gestellt und dachte, das ist jetzt mal ein bisschen angemessen. Und hier auch Anthropocente steht auf 18. Und jetzt habe ich gedacht, aber da der ja sowieso schon in dem einen Forum gesperrt ist, ob wir das Profil jetzt nicht einfach auch so festnageln können, damit er nicht wieder zurück ändert. Nicht fragen, der weiß hat bestimmt. Oder ich der so, die so Boxi weiß halt nicht nur, der macht das auch sofort. Also, naja, wenn ihr zuhört hier, Boxy, moderieren, morgen, wenn ihr das auf dem Weg zur Arbeit oder so hört, bitte einfach das Profil von ihm sperren, damit da kein Vandalismus passiert. Danke. Das war eine konstruktive Idee. So, Ibi, jetzt kannst du abmoderieren. Ja? Ja. Die Alternative wäre noch ein neues Thema. CDU kauft Hashtag für Bundesparteitag. Stimmt, der ist richtig gut. Heran, den habe ich, hab ich gestern gefunden. Da gab es eine Seite, wo drin stand, dass äh, auch bei der CDU ist mittlerweile, es war 2012, also so ein halbes Dreivierteljahr her, auch bei der CDU ist mittlerweile Internet auf dem Parteitag gibt, dass das allerdings pro Teilnehmer 35 Euro kostet und dass sie den Hashtag LPT-CDU gekauft hätten. Bitte? Ich habe schon überlegt, ob wir nicht einen Shop aufmachen sollten und der CDU dann Hashtags verkaufen zu einem etwas günstigeren Preis, als ihre Agentur ihnen das angedreht hat. Die haben... Nein. Ich stelle mir gerade mal vor, so... Ähm, wo musst du noch hin? Ach, ich will noch kurz in, kurz in den Hashtag-Shop. Stand in der Zeitung, also muss es wahr sein. Oder nein, es stand sogar in diesem Internet. Hast du nicht noch den erhalten? Mir hast du noch gestern auch geschickt. Mehr als das. Es waren sogar Preise von 35.000 Euro pro Hashtag im Gespräch. meine, Das ist so geschenkt. 35 Euro pro Person. Das habe ich jetzt falsch verstanden. Ja, das naja. Internet. Aber wie viel kostet so ein Hashtag? Most never het, as internet ja noch Also ich würde jetzt mal sagen, also wenn ich den Hashtag verkaufen müsste, ne, für so eine Veranstaltung, der nutzt sich auch ab und so weiter. Es kommt immer darauf an, wie äh, viele Leute den verwenden. Also für so ein Parteitag, ne, da will ich nicht eine Pauschale nehmen, sondern einfach irgendwie prozentual irgendwie. Also pro, oder je nach Nutzerstatistik, ne, wie oft der Hashtag halt einfach benutzt wird, wie viel Tweet sich da im Ende finden, pro Nutzung so 3 Euro oder so. Und kann man ja alles nachhaltig, ich meine. Ist, und wisst ihr, wer das macht, das Nachhalten, der Hashtag-Benutzung und das Abkassieren und so weiter? Die GEMA oder die VG Wort oder irgend so jemand, die können wir da gleich beauftragen. Die kennen sich ja auch damit, ne? Klar, die, das sind die Experten dafür, ich meine. Und überhaupt urheberrechtlichen hashtag fragen haben wir da noch gar nicht berührt. Aber du ist ein auf... Problem, wie möchtest du lösen, dass Leute den Hashtag einfach so lesen, dass sie auch bezahlen? Ja, die, die müssen natürlich überwacht werden, das ist doch vollkommen klar. Aber ich meine, das ist ja jetzt eh bald so, ne? Also es sind ja schon. Äh, kommt da jetzt nicht, dieses, dieses Europagesetz irgendwie? Dieses äh, akta anschluss anschlussermächtigungsnachfolgergesetz Das ist ja alles ah. in Planung, ne? Hashtag hat's also, und hat es schon gegeben. Achso, post den Link. Ah, oh, jetzt sind es wieder thematisch. Ja ich glaube, ich hab denen gerade den Spaß verdorben. Wem jetzt? CDU. Achso. Nee, die haben Spaß. <lacht> die haben keinen Spaß. Was ist da die haben Geld. An? Wir sind die Spaßpartei. Das darfst du nicht vergessen. Ja eben. Wir sind nicht die Geldpartei. Genau, da macht es wieder Sinn. Cool. der Hashtag-Initiative könnte man ja einen Rollentausch einleiten. Dann werden wir die Geldpartei und jetzt die die Spaßpartei. Das wird dann ungefähr so lustig wie rein die Schakane war bei denen. Das nicht Also vom Ritual würde ich sagen, wir verkaufen in jede Menge Hashtags. Auf die Art und Weise werden die ihre Kohlen los und wir haben trotzdem Spaß. Allerdings müssen wir bis dahin noch eine Menge Aufklärungsarbeit leisten, denn ich glaube, die meisten CDUler haben auch deswegen nach wie vor nicht zugegriffen bei dem Hashtag, weil sie entrüstet dachten, das hätte irgendwas mit Cannabis zu tun. Und wir machen eine schöne Umverteilung der äh, Parteienfinanzierung, die auch durchaus gerechnet ist. Ja, eben. Die haben wahrscheinlich das Hashtag vorher als Wortmarke angemeldet. <lacht> Furchtbar, ich sitze hier kopfschüttelnd mit Facepalmen und so. Echt, die drohen tatsächlich Leuten, weil sie einen Hashtag nennen? Ja, ja. Leute sind schon wegen ganz anderen Dingen bedroht worden. Sehr souveräner Umgang. Ja, so ist das eben bei einer großen Volkspartei. Die sind halt äh, ne? oder wie nannten wir das dann immer früher? Ich werde jetzt erstmal gucken, ob man so ein Hashtag nicht bei Ebay versteigern kann. CDU-BPT-13. nicht nee, PT-13 heißt es dann, ne? Die CDU kauft bestimmt auch WLAN-Kabel, ne? Ja, die gibt's aber wirklich. Die liegen im Regal neben den Siemens-Lufthaken. Nein, es gibt WLAN-Kabel. Gibt's bei Ebay ein, dann wirst du welche finden. Antennenkabel oder was? Ja, klar. Das ist ja enttäuschend, ne? Das sind keine Antennen. -Kabel. Das Dramatische ist, dass die mit Segelflugbenzin hergestellt werden. Hier, Power-Over-WLAN. Der Radbett fängt gerade an, solitär zu spielen. Baby, du musst jetzt abmoderieren. Peter ja Schmerz, mal gesagt. Abschalten, abschalten. Da ja. sind wir wieder bei Sendung mit der Maus, ne? Ach nee, das war der Löwenzahn-Typ, ne? Ja. Blume. Wir müssen aber vorher noch kurz einen Werbespot einblenden oder zumindest ein Product Placement. Scotch, den wir hier gerade vernichten, heißt Queen Margot. Den du vernichtest. Nee, nee, komm, ich habt da gestern auch zumindest alle ordentlich zugegriffen. Das kann nicht alles gewesen sein. Hm. Äh, das gibt das Zeug im Lidl und ich der ist. Der ist gar nicht so schlecht, also besser als der Billy-Scotch vom Aldi ist ja jedenfalls alle Mahle, wenn ich das Dracke Rauchzart, sowieso keine Konkurrenz. Denkst du auch daran, an den Hersteller dieses Scotch eine Rechnung zu schreiben? Der ist ein Hersteller dieses Scotch, warte mal, ich guck mal hin. Ihr wisst, dass Lidl jetzt langsam mal sicher zu einem unserer Hauptsponsoren auf, auf Dingsd, ja? Oder Hauptshops? Oh. Weil? hört, ey. Ja, die haben auch dauernd Popcorn im Angebot. Popcornmaschinen, oh. Popcorn in Eimern. Die haben Popcorn in Eimern. Ich habe gestern noch gesagt, lass uns Popcorn mitnehmen. Dann haben die anderen gesagt, lass uns lieber Chips mitnehmen und hier gibt es keinen Popcorn. Das heißt, dass Lidl der zweite Verdiener neben, neben dem Spiegel ist an der Piratenpartei? Vermutlich. Spiegel da durch Klicks und Lidl durch Popcorn. Hammer. Da gibt es auch alle paar Wochen Popcorn-Joghurt. Der ist voll lecker. Importeur für die Schweiz, Lidl Schweiz. Da hören sie es. Diese verdammten Demokratie-Profiteure. Demokratie-Profiteure. Äh, demokratie Was sind Sie denn für ein Schreiner? Und Sie? Ja, Demokratie. <lacht> ich bin Demokratöse. Ah, Sexismus. Gar nicht, das war ich mal ein Teddybär. Und überhaupt, dem werde ich nämlich das girly shirt anziehen. Wie groß ist denn der Teddybär? Einfach einen, der ausreichend groß für das kleinste girly shirt ist. Dann brauche ich es auch nicht auf jemanden ein T-Shirt festnähen. Ich schon wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, Ebi, jetzt moderieren wir mal ab. Bitte, bitte, bitte, dann noch so ein, so ein kleines äh, hell-orangenes äh, Tuch, wo du dann rumkauen kannst oder so mitnehmen. Der Ebi muss Nüsse kauen. Und, äh, mir fällt eine Aufforderung zum Tanz ein. Nein! Hey, Theo, hast du überhaupt deine Führerschein schon zurück? Ach, Formalität. Den meinst du doch, ne? Den Film mit Marius Müller-Westernhagen. Vorgänger von das Prequel von Theo gegen den Rest der Welt. Jetzt nee. fängt Radbett wieder an mit Filmzitaten und alle gucken ihn immer nur an. Ebi hat den Titel des Films in die Runde geworfen. Da musste ich doch denken, dass er darauf anspielt. Nein, ich habe den Film nicht in die Runde geworfen, sondern Marenas Buch. Du hast doch gerade Aufforderung zum Tanz gesagt. Ja, so, so titelt so die Zeit. Ach. Habt ah. ihr das noch gar nicht mitgekriegt, oder was? Bobrind so nennt Homosexuelle eine schrille Minderheit. Das ist mal eine Aufforderung zum Tanz. Aber der Tanz heißt, glaube ich, dann eher Pogo. Ebi, abschalten. Ah, tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähnnest.piratenpartei-nrw.de